Kénytelen leszük. Yeah. Jó reggált kívánok! Hova utazom? Nem utazom. A oktatásunk zajlik, és megyek a tanítási napra. Ja, akkor csak átmérsz Pesterül-Budára? Hát és igen, és Buda közöttel a részletedek igen. Uh, ilyen tompán nem szoktalak hallani. Tompán? Mondaszok? Tompán. Mit mondtál? Nem, nem tudom, mi lehet azok, amert ráadásul nem pincében vagyok, hanem a nyílt szavat de Most, most Igen, igen. Múlt, múltkor arra mentünk a nő ott a Szilányi Erzsébet fasorban. Mindig elfelejtem, sose voltam nálad, nem is értem, hogy miért nem hívtál engem meg magadhoz. Hogy... Volt az. Tessék? Volt az. Volt valamilyen sajtóbemutatónk, arra már nem emlékszem, hogy melyik, de... Előttem van a képe, hogy Lazdál fiatalosan, sportosan, 21 székben a többi újságíró között voltál nálunk. Hát én erre nem emlékszem. De csak azt az jutott az eszembe, hogy annak idején apámhoz én például az uzsoki utcai kórházban néha csak úgy beállítottam, egyáltalán egy beállítottam emberekhez. És ez, ez teljesen megszűnt, de ez egyébként máskor is van. Tehát amikor ott a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 nagyon sok színű a podcast uh, Igen, de ezek nem egyidejűek a, a, a, a történésekkel. Az egyben, az egyidejűség. És nincs is mondja. benne interaktivitás. Tehát az, hogy az emberek írnak, az egyáltalán nem ugyanaz, mint hogy hozzászólnak. Igen. És az írásbeliség és a szóbeliség az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 Hát az életnek a normál állapot a háború, és az egyik életnek az ára a másik elpusztulása. Én általában a lakásunkban található érvényeket inkább elengedni szoktam. Mondjuk, hogy poloskák nincsenek, inkább fogokkal szoktam találkozni. És akkor megfogok egy kis Nagyon-nagyon-nagyon marisztán. Igazad az ablakon, Majd mit csinálsz? Nekünk ugye szerencsénk van, hogy elkéljünk. Tudom, az, az előbb beszéltem róla. Igen, igen, igen. És ott ki Igen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 tehát én különösen örülök neki, hogy a plafonnak a sarkaiban pókok élnek, akik szimviózőjúban tudnak élni a, a, az embere. Ugye, aki akarítani szokott nálunk, ő elég is hogy nem éri el őket, de ezt én egyáltalán nem bánom. De figyelj, tehát, hogy a, a, a, a kád, a az funkcionálisan nem egy fók élettér. Úgyhogy ezt meg szoktam velük beszélni, hogy bocsánat, de, de itt ezt most rendezzük. Terinted a pókok vannak nagyobb mértékben otthon a földön, vagy te?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 Az embernek nincsen természetes ellensége. Tehát ha kidobnak téged be a puszták közepén, akkor nem lesz, aki felfajon. Uh, úgyhogy valószínűleg ez inkább egy jó destináció, mint nem. Uh, Ausztrália szomszédban, ami egy nagyon messzik szomszéd, az már pont az ennek, de új zilandban kiegészhetünk. messze van, de szerintem de érdemes menni. Hát úszva sokáig tartanak, biztos.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 szaud is ez vonatkozott, ugye nem sokkal azt megelőzzen, hogy mi odamentünk, ott annyi esőeset, ami az elmondásod szerint Szaud-Arábia történelmében nem tekinthető átlagosnak. Ez így van, van, és a sem. De hát nekem most hasonló élményeim vannak, bár időben ugye elhúzódó dolog, de nekem nagyon meghatározó élmény volt az iráni utazásom tíz évvel ezelőtt, és tényleg a gondolkodásomat alapvetően befolyásolta,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 Utána hát a, a méltányt is, tehát Győté tudom idézni, akinek az egyik valami gondolata, hogy a farokságok azok építelegnél mi mondhatod Hát ez, ez is, ha nem építenek, akkor is mindegy. El akartam hozni, de otthon felejtettem, a tekönyvedet hozta vele ezt a 33 vizét, hogy megvettem a bodorádámot. Aha. És aztán utólag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 eszemmel kiadói döntés, hogy hova tesznek, és hova nem. És a De amilyen jobban ugye, ő... zavar... Igen? Jó, Igen. Mondjad? Azt mondani, hogy eleve a Bodor Ádában nagyon vékony köteteket szokott kiadni. Ez kurva vastag. Ez 700 hiattem, oldal. Tehát, hogy ez biztos, ez biztos, hogy most értem ki, nem tudom, nem tudom, azt mondom, megkérdezem valamit. Hogy... De amilyen jobban az zavar az az, hogy uh, én nem állítom, hogy Bodor Ádám műveit kívülről felmondanám. Uh, ebben ugye novellák vannak uh, 19-ig. Miért pont 19-ig, arról fogalmam nincs. Rosszmájú megjegyzések szerint egyébként ezt azért adták ki, meg 90 éves, és valamit ki kellett adni. De ebben egy csomó olyan novella is van, ami egyébként már megjelent máshol. De ez ez, ez eléggé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 ez így van, ez gyerek gyerek így gyerek van gyerek. De, de, de hogy az Ausztrál Életműve annál nagyobb, mint a, ami nálunk megjelent. Ah, hogy gondolom, hogy ilyen levelezéseket nem adtak ki? E, ez, igaz, ez, ez, ez pont nem igaz, mert van, amit kiadtak, de jó, nem tudom, ennek a részleteit nem tudom, de én, én azt nagyon becsülöm egyébként a 21-ben, hogy mert a kiadtuk, hogy, hogy mer ilyen nagy életmű kiadásokat. Ugye, ott van egy Hemingvékiadás is,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 Tége, nem Igen, de az számos. Alexandrában ott volt, hiszen az Európa az, az Alexandrához tartozik egy ideje. Világos, világos, de hát az sem saját volt vagy De értem, értem, értem, mit mondasz. De hát, ha valamit mindenhol meg lehet találni, az az Európa. De mit Ezt. akartál mondani, bocsánat? Ezt. Ugy, valamit nem. elkezdtél, csak belevágtam aztán. Nem tudom. Alapvetően, e, tehát ugye izé, politizálni nem szoktunk,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 Én rosszul értettem a mondatot, de most helyreálltam. Először azt értettem, hogy kis, de aztán azt mondtad, hogy is és kissel. Nem volt semmi értelme. Azt gondoltam, hogy lesz folytatásra a mondatnak. Jövő héten is részt szóval szerintem... majd... Igen? Ja. Én csak azt akartam tovább fűzni, aztán lehet, hogy átfogyott az időnk, hogy hogy szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés egyébként, hogy egy nagy struktúrát, ami sok embernek a cselekvését fogja össze közös célok szálléhez, hogy lehet úgy megszervezni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 Ez már egy szakpolitikai problémára, amit írunk a könyvben. Ha nem, nem látnámk addig egymást, egy akkor egy hét yeah. múlva majd felnézek az ablakot, yeah. mert azt hiszem vetve ismét a békemeneten. Akkor... De tudod, hogy rajtad múlva is, nem Jó, rend, tudom, rajtam okay. is, igen. Rendben van, minden <laughs> magamra vállalok. Oké, okay. okay. köszönöm, csokolom.